Godina je 1600 21. listopada te godine kod Haresu sukobilo se 160 ratnika u najvećoj bici na japanskom tlu. Dva tabora borila su se za prevlast nad Japanom. Zapadni je vodio Ishida Mitsunari, a istočni je pod vodstvom Tokugave i Pobjeda u toj bici donosila je vlast nad cijelim Japanom. Od 15. stoljeća tijekom više od stotinu godina Japanom vjesne građanski ratovi. Plemići su bespošteno ratovali jedni protiv drugih. Stvarali su se savezi i razvrgavali se prvom povoljnom prilikom. Zavjere i ubojstva plemića bili su česta pojava. Gradovi i sela bili su pustošeni. Zemljom su lutali ljudi koji su izgubili imanja i obitelji u tim ratovima. Stvorene su čitave bande razbojnika, a i pojavile su se posebne skupine pljačkaša koje su poslije bitaka s tijela poginulih skidale oklop, oružje i dragocijenosti. To stogodišnje razdoblje okončeće tri čovjeka. Odan Bunaga, to je Tomi Hideyoshi i Tokugawa i Sva trojica živjeli su u isto vrijeme. Često su ratovali jedan protiv drugog i nasljeđivali su jedan drugoga na mjestu najmoćnijeg čovjeka u Japanu. Tek je treći od njih, Tokugawa jasu, postao jedini gospodar Japana i tako ukončao razdoblje kaosa. Oda bunaga bio je plemić i smatrali su ga naglim, nestrpljivim i surovim. To je Tomihideoshi bio je seljak koji je dio života probao i kao razbojnik. On ima imao umjereniju narav od Nobunage. Bio je lukav i promišljiv, Tokugawa jasu, Bio je također plemić. U Japanu čak i postoji priča o njihovim karakterima. Netko je jednom pre tu trojicu donio kavez sa slavujem koji nije htio pjevati. Oda Nobunaga je rekao, ako neće pjevati, ubijte ga. Da ga navedemo da zapjeva, predložio je Toetomi Hideyoshi. Pričekajmo dok ne zapjeva, rekao je Tokugawa i jasu. Oda Nobunaga izvršio je samoubojstvo ne želeći pasti u ruke neprijateljima. Toetomi Hideyoshi umre u krevetu od bolesti. A Tokugava i Ejasu je pobrao plodove njihovog grada i postao jedini gospodar Japana. Naravno, taj put nije bio lagan. U maglovito jutro, 21. listopada 1600. godine, kod Sekigahare, sukobila su se dva tabora. Zapadni tabor Ishide Mitsunarija i istočni tabor Tokugave i jasua kako bi odlučili tko će vladati Japanom. I dok su se vojske borile, dvojica vojskovođa gledali su prema planini Matsuo, koja je dominirala nad Segigaharom, na kojoj se smjestio Kobajakava Hideaki sa svojih 16.000 vojnika. To je znao da Kobajakava namjerava izdati Ishidu, ali u tadašnjem Japanu razdiranom ratovima između ratnih vođa, to nije puno značilo. Bitka je trajala već nekoliko sati i nijedna strana nije ostvarila prednost na bojištu, a Kobajakavinih 16.000 vojnika nije silazilo s planine. Tada je Tokugava izgubio strpljenje. Zapovjedio je da se na Kobajakavine ljude otvori vatra. I to je upalilo. Kobajakava se sa svojim vojnicima obrušio na Išidine trupe i Tokugava je pobjedio bitci kod hare i postao jedini gospodar Japana. Navodno je poslije te bitke Tokugavi doneseno četrdesetak tisuće odsječeni glava neprijateljskih vojnika. Bitka kod Sekiga Hare označit će i promjenu u životu samuraja, jedinstvene kaste ratnika koji su služili svojim gospodarima u brojnim ratovima koji su potresali Japan. Ta jedinstvena kasta ratnika živjela je prema posebnom kodeksu zvanom Bushido koji ima osam načela. Razvi naklono razumijevanje za ljude Sačuvaj ispravnu etiku, pokaži odanost prema gospodaru, poštuj i čuvaj svoje roditelje, pokaži poštovanje prema drugima, povećaj svoju mudrost proširivanjem svoga znanja. Cijelo vrijeme govori istinu i poštuj ostarijele i sve one skromnijeg položaja. Ključna riječ za moral i ponašanje samoraja bila je vjernost, vjernost prema svom gospodaru. Kon bitke kod Sekiga Hare Tokugava je nastojao osigurati da njemu i njegovim nasljednicima više nikada ne zaprijete lokalni veleposjednici i ratne vođe poznate pod imenom Dajmioji. Mnogi su poginuli u bitkama, neki su smaknuti. Ostalima je oduzeta zemlja, izvor njihova bogatstva ili su preseljeni sa svoje zemlje na nečiju tuđu. Godine 1635. Tokugavini nasljednici odredili su da svaki daimio mora imati svoju kuću u Edu, kasnijem Tokiju, gdje je svoj dvor smjestio Tokugava. U toj su kući morali boraviti nekoliko mjeseci u godini i na taj su način Tokugave pazile da se netko ne pobuni protiv njihove vlasti. Nakon bitke kod Sekigahare promijenit će se i život samuraja. E, oni su se razveli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 malo podli plan, kako će te daimije držati u šahu. Pa su ti daimijoji morali njihovu poredicu žene i djeca uvijek dio godine provoditi odijeljeni od njih u Edu, tadašnje ime za Tokiju, za Tokio gdje je bilo sjedište Tokugawa Šoguna, tako da se ne bi ti i nekoliko njih složili i pobunili probun, protiv cara. Ovako uvijek taoci su bili tamo koji su to sprečavali.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 U klanskim i građanskim ratovima koji su trajali stoljećima, Japan je bio puno oružja. Nakon što je Tokugawa zavladao Japanom, zabranio je nošenje oružja svima osim samuraima. Oni su jedin imali čas nositi oružje, svoja dva mača. Ali prošlo je razdoblje kada su ti sjajni ratnici ratovali za svoje gospodare. Tokugawa i njegovi nasjednici željeli su mir i vjernost samuraja. A kazna za nevjeru ili za nevjeru samurajevog gospodara bila je smrt. Smrt je u mnogo čemu bila sastavni dio samurajevog života. Francesco Carleti, koji je posjetio Japan u 16. stoljeću, napisao je za Japance da ne postoji narod na svijetu koji se tako malo plaši smrti. Yamamoto Cune Tomo, samuraj koji je živio je na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće i koji je napisao čuvenu knjigu Hagakure, put samuraja, u toj knjizi napisao Samurajev put utemeljen je na smrti. Kada dođe do nje, Postoji samo brz izbor načina umiranja. Jedan drugi samuraj, da i dođi juzan, napisao je. Samuraj mora prije svih stvari uvijek imati na umu činjenicu da mora jednom umrijeti. Ako je svjestan toga, on će biti u stanju živjeti u skladu s putovima vjernosti i sinovske dužnosti. Izbjeći će mnoštvo zala i zle kobi, ostati slobodan od volesti i nesreća i uživati u dugom životu. On će također biti divna osoba s mnogim hvale vrijednim osobinama. Jer postojanje je prolazno poput jutarnje rose ili večernje ginja, a posebno je nesiguran život ratnika. Uesugi Kenshin, jedan od velikih daimyoa, ovako je objasnio samurajev pristup životu i borbi. Sudbina je na nebu, oklop je na prsima, uspjeh je u nogama. Idi na bojno polje uvjeren u pobjedu i vratit ćeš se kući bez rana. Uključi se u bitku posve odlučan da pogineš i bit ćeš živ. Poželi preživjeti u bitki i sigurno ćeš naći smrt. Kada odlaziš iz kuće odlučan da ju više nikad ne vidiš, vratit ćeš se sigurno kući. Kada imaš i najmanju pomisao da ćeš se vratiti kući, više se nikada nećeš vratiti. Nećeš biti u krivu ako misliš da je svijet uvijek podložan promjeni, ali ratnik ne smije tako razmišljati, jer je njegova sudbina davno određena. Odnos prema smrti, recimo, za pjesnika, klasičnog japanskog pjesnika, je ono stvar koja se sama po sebi razumije kao nešto normalno, ne, kao nešto ovako specijalno, da kad osjeća da će umriti ili kad postoji razlog da misli da će u nekoj bitki ili nekoj umjeti, da napiše pjesmu pred smrt. Postoje čitave antologije tih pjesama pred smrt. I ako to pažljivo iščitavate, onda e, to je jako zanimljivo. Kad to pažljivo ištitavate, jedan zaključak koji je izvan svake dvojbe, da nitko od njih u momentu kad je tu pjesmu pisao, da se nije bojao smrti. Ne da nije znao što to sad znači, ne da je očekivao neki, neki drugi svijet. To je dosta naivno, ono očekivanje nove inkarnacije prema tomu, dakle ono je indijski recimo, indijsko svačanje. Pa i budističko još, indijskog budizma, da prema tomu kako ste karmu stvarali za vrijeme života, da ja ste činili dobra dijela ili zla, da će vam se to onda u idućoj inkarnaciji na neki način naplatiti ili osvetiti, da ćete se roditi ili kao čovjek ili kao bog ako ste bili ovak, kratko rečeno dobri, ili kao životinja ili kao tako gla, takozvani gladni duh, ako ste bili zli, ti gladni duhovi su budizmu jako zanimljiva kategorija bića, dakle to su osobe koje imaju ogroman trbuh, a vrlo, vrlo usko grlo. I oni stalno, stalno jedu, jedu, jedu, jedu i uvijek su gladni, dakle ovako je jedna metafora pohlepe. U svoje knjizi Hagakure, Put Samuraja, Jamamoto Cune Tomo, piše. Svakodnevno treba meditirati o neizbježnosti smrti. Svaki dan, kada je tvoje tijelo i um na miru, treba meditirati o tome, da ti tijelo razdiru strijele, muškete, koplja i mačevi, da ti tijelo odnose podivljali valovi, da je bačeno usred velike vatre. Da je pogođeno mu njom, da ga veliki potres strese do smrti, da pada s tisuću stopa visoke litice, da umire od bolesti ili da čini sepuku zbog smrti svoga gospodara. Svaki dan, bez iznimke, svaka osoba treba sebe smatrati mrtvom. Kada je prvi put jedan samuraj izvršio samoubojstvo nije poznato. Prva zabilježena ritualna samoubojstva samuraja zabilježena su u 12. stoljeću, kada su samuraji Minamoto Tame Tomo i Minamoto Yorimasa počinili ritualna samoubojstva. Zašto su samuraji činili puku čin koji je poznati pod vulgarnim nazivom Harakiri? Yamamoto Cune Tomo u svojoj knjizi Hagakure piše da je ljudski duh poput srži jabuke. Jabuka sigurno postoji, ali nismo sigurni postojili srž jabuke. Ako to riječi ne mogu pokazati, jedini način za dokazivanje da srž postoji je da je vidimo očima. U istinu, jedini sigurni način postojanja je da u isto vrijeme nešto postoji i da bude viđeno. Postoji samo jedan način da se riješi ovo proturiječi. Nožem se mora duboko ubosti u jabuku da bi se ona razrezala i da bi srž vidjela svjetlo dana. Isto ono svjetlo koje osvjetljava našu kožu. Ali tada se postojanje jabuke raspada u komadiće. Srž jabuke žrtvuje svoje postojanje, ne bili bilo viđeno. Odluka za samobojstvo, ona može biti ili naredba, ili vlastita odluka. Recimo, kad je počeo zapad više utjecat, kad se ono Japan pred pritiskom japanskih topovnjača i paljbom, ne samo pritiskom, odlučio otvoriti tako da je Primao zapadne utjecaje i ljude i sve skupa. Onda je bio jedan japanac, jedan takav samore, taki zen se zvao, koji je smatrao da ne bi smjeli oni to činiti, nego makar svi poginuli borice protiv toga. A već je u to vrijeme car i šogun, ipak su bili toliko razboriti da su vidjeli da to naprosto... Sila Boga ne moli i sad, bez obzira kako to bilo žalosno i mučno, ali moraju to. Tako da je taj Takizen Zaboro, koji je ubio nekog zapadnjaka u, tom svom, u toj svojoj želji da spreći otvaranje Japana, on je bio osuđen da počini takav puku. I jedan njebački diplomat, je, svi stranci su bili pozvani na te rituale, onako, Nem se demonstrira kao da vlast Japana neće tolerirati tu borbu protiv otvaranja Japana. On je napisao jedan vrlo opsežni esej, vrlo detaljno onako njemački, baš špa, švapski detaljno opisao kako se taj ritual tog se puku odigrao. To je stravično začitati, znate ja imam to. To je stravično začitati, u jednoj ruku stravično, a u drugu ruku čovjek počne... Razmišljati o nekim dubinskim vrednostima, znate, što je dobro, što je zlo, što se smije, što se ne smije, što se mora, ovakva jedna stvar vam malo uzdrma ona ustaljena mišljenja koja smo od djetinstva dobivali i uzgajali i primali, na jedan vidite da to možda i nije sve baš tako, da može biti i jako drugčije. Recimo, sama ta procedura, to je strašno. Dakle, on mora se onim, to nije sa, sa mreskim mačem, nego uzmačim jedan ako mali nožić, kratki, koji je za tu svrhu. S tim se ne raspara dolje, trbuh slijeva na desno, onda se okrene s desne strane od dost dola prema gore, ta dva glavna reza, i u tom momentu ispadne utroba. I to, naravno, strašni bolje, sigurno. I sad, da se čovjeku smanje bolovi, on ima svojeg sekundanta, to je obično najbolji prijatelj tog čovjeka, koji mu u tom momentu, kad ispadno creva, jednim udarom mora biti po propisu. Jednim udarcem mača presjeće kičmu, odrubi glavu. Ali, sad ovak jedna, jedan bizarni detalj, on mora odrubi glavu tako da je jednim udarcem presjekao Kić mu i grkli, sve ove žile i žice kada tu postoje, ali ne ovu kožicu na prednjem dijelu vrata. Ta kožica mora ostati, kak kak se to izvježba, ne budu se zamisliti, ali svako to je tako. Jer ta glava odrubljena mora onda na toj kožici ostati, visjeti i pasti na prsa. Ne smije presjeći potpuno jer bi onda glava pala na podi tam se negdje kotrljala okolo to kao... Ne bi bilo otmjeno. Jedan od najčuvenijih samuraja u povijesti Japana je Miyamoto Musashi. U dobiju 13 godina ubio je prvog čovjeka. Tada je pobjedio u dvoboju Arimu Kigeija, samuraja iz Shintoryu škole ratničkih vještina. Trinjesto godišnji Miyamoto Musashi bacio je Kigeija na pod i izudarao ga štapom do smrti. Iz stoga razdoblja postoji jedan njegov portret, koji ga prikazuje kao dječaka obraslog dlakama, s bujnom kosom, krupnim očima i velikim nosom. Bio je za ono vrijeme visoki krupan. Nije brijao kosu na tjemenu kao i drugi samuraji, već ju je puštao da raste ko su je navodno šišao išao tek u starosti. Sama njegova pojava kod protivnika je izazivala strah. Još je veći strah izazivala njegova mačevalačka vještina. Musaši je bio ljevak i to je predstavljalo dodatnu opasnost za njegove protivnike, jer se mačevalačka vještina u pravilu uči pod pretpostavkom da se protivnik služi desnom rukom. Ljevaci se lakše nauče služiti desnom rukom i tako je Musaši bio prvi samuraj koji se borio s dva mača.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 Ne dopusti mislima da se kolebaju. Umiri svoje misli, ali istovremeno zadrži jasnoću u njima. Uvijek budi pokretljiv i prilagodljiv, budi slobodnog i otvorenog duha. Proširi svoja znanja i poznaj pravdu i nepravdu u svijetu. Znaj što je dobro, a što zlo. Upoznaj putove različitih umjetnosti i vještina. Kad dođeš u stanje u kome te ljudi više ne mogu obmanuti, prvi put shvatiti suštinu mudrosti strategije. Mijamoto Musashi, uz to što je bio izuzetan borac, bio je i vrstan umjetnik. I drugi samuraji bili su vrstni umjetnici ili su poticali razvoj umjetnosti. Dakle, uopće je u japanskoj umjetnosti, ne moramo se sad organiziti baš na samuraje, karakteristično neodjeljivanje vrsta umjetnosti. To je nekako tipično za zapad. Jedno je poezija, drugo je slikarstvo, treće je kiparstvo i to... Tako reći kao ono, nema veze. Naravno, bilo je i kod nas Michelangela i Leonarda koji su bili i slikari i ekipari, ali općenito se smatra to kao različitom umjetnošću. U Japanu, a to je isto utjecaj Kine, naravno bio, se to ne odjelio. Recimo na onim kakemonu slikama skoro uvijek ili bar vrlo često imate sliku nekog pejzaža i usput zapisanu neku pjesmu. Pa to se još više manifestira recimo o njihovim dramskim umjetnostima. Recimo u no-drami tamo imate ples, imate kostime, imate recitacije, imate neke pokrete, posebne vrste, tako da nekoliko umjetnosti Imate glazbu i to razno sa drvenim bubnjevima i sa svačim drugim, Nekoliko oblika umjetnosti se nekako doživljavaju, kako bi se sad ovom novijem terminologijom možda reklo, holistički. Kao jedna cijelina, a ne kao pojedinosti. Čak ne kao pojedinosti koje onda zajedno daju cjelinu, Nego možda skoro obrnuto bi čovjek rekao kao cijelina koja se manifestira preko tih različitih oblika umjetnosti. Konkretno ovaj Miyamoto Musashi, on je bio jedan od najvećih mačevalaca u povijesti Japana, bio je i veliki zen majster i bio je i veliki slikar, i kaligraf i slikar. Ima recimo jedna njegova slika, crtež grafika sa kistom od Bodhidarme, ovoga legendarnog osnivača zen budizma, koja bi po današnjim, ja mislim, kriterijima se moralo ocijeniti kao jedna vrhunska ekspresionistička slikarija. Dakle, vrlo, vrlo moderno te neke stvari djeluju. Uopće zen slikarstvo već tamo negdje od desetog stoljeća nadalje u nekim Japanskim muzejima ima puno toga čak i iz Kine što je došlo, što je o Kini možda manje sačuvano. To su slike koje kad ih ovako pogledate, po smijonosti tih poteza, po tim nekim na izgled, grubim, a zapravo strašno promišljenim zahvatima, to djeluje kao neka abstraktna slikarija. Sam Miyamoto Musaši pisao je pjesme, bio je vrstan slikar i kaligraf. Svoju vještinu kaligrafije smatrao je jednako važnom kao i svoju vještinu borbe s dva mača.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 Neka um prima sve spoznaje i nekad i ne bude zauzet sitnicama. Ta predanost je posljedica, među ostalim, jedne savršene discipline. Jedne discipline koja apsolutno ne dozvoljava odstupanje za jedan milimetar od onoga kako se smatra da se to mora učiniti. Recimo za kaligrafiju se govori u Japanu da se kaligrafija ne može naučiti za 5 6 godina. To treba učiti barem 20 30 godina. I svaki potez mora biti svaki potez je pa ja bih skoro rekao malo zloupotrebljavajući donekle našu terminologiju, svaki potez kista je u izvesnom smislu religiozni čin. Kopu se pridaje beskrejna važnost i mora biti učinjen sa beskrenom sigurnošću. Recimo, već taj material njihovog slikanja na onom papiru, odriže i kakvim sličnim materialima, to je takav material da ako po njemu dva put povučete kistom, to se rastopi, ne mora. Dakle, ne može se ništa dotjeravati, ništa ispravljati. Svaki potez mora biti u kaligrafiji ili u slikariji, Mora biti definitivan, mora biti savršen. Ako nije savršeno, da uopće ne valja. Ima puno i anegdota oko toga, recimo, kak je jedan majstor učio učenika kako treba napisati naziv jednog hrama s kanji znakovima. Taj učenik je bio jako kritičan i uvijek rekao, ne valja. Nevalja, nevalja. Ovo je, ne znam, 50-100 puta to ispisio oveko ili nevalja. I onda je učenik na čas otišao i onda je ovaj povukao taj potez i onda je učenik došao, kaže, savršeno. Dakle, on mora biti savršeno koncentriran, ne smije biti ništa što bi ga možda smetalo, što bi odvraćalo njegovu pažnju u tim potezima kista. To je opet sve, naravno, Posredica općenito, zem gledanja i zem učenja, gdje je sadašnjost, sadašnjost je sve. Kad vi radite bilo kakav posao, svejedno kakve vrsti, nema uzvišenih i niskih poslova. Kad vi svirate neki instrumenti ili kad vi cijepate drva ili bilo šta radite, vi morate biti potpuno predani tom poslu, ništa drugo za vaš ne sprije postaviti. Jedna od zanimljivijih samurajskih doprinosa japanskoj kulturi bila je čajna ceremonija, koja je između ostalog i proizašla iz načina na koji su samuraji živjeli. Ta se svečanost, taj ritual, obretka, god hoćemo to nazvati, to se razvilo upravo u vrijeme tih klanskih ratova, kad je život bio tako nesiguran. I to se razvilo kao jedna prirodna, nekakva relaksacija, da ovi ljudi koji stalno žive između života i smrti, bar ponekad na par sati, mogu se od toga osloboditi i u miru posvetiti ili međusobnom razgovoru, ili kontemplaciji, ili e, poeziji, ili bilo čemu ovako, dakle čisto duhovno. To je jako zanimljivo da se to i u arhitekturi tih čajnih prostora, čajnih koliba odrazilo. Na taj način da je ulaz u takvu čajnu prostoriju bio sasvim pri dnu, pri podu, vrlo malen, otprilike možda pola metra u kvadrat. Tako da kad je čovjek ulazio, on se mora osagnuti, on je morao četvronoške ući unutra, tako da je simbolički izrazi svoju poniznost pred tim obredom, Dakle, svoje visoko poštovanje tog obreda kao obreda prema kome njegova osoba je nešto bijedno i sitno i malo. Tako da su tu jedino, možda to jedina bila zapravo prilika kad se uopće nije ništa davalo na hijerarhiju uzvanika. Inače, u Japanu hijerarhija ljudi od najstarijih vremena do dana, današnjega je strahovito važna bila. Čak do nedugo, recimo u nekom biznisu ili sveučilištu, bilo gdje napredovanje je više ovisilo o vremenu, o hijerarhiji, nego li o sposobnosti i zalaganju. To tek u najnovije vrijeme, sad se to počelo mijenjati, to dosta radikalno mijenjati, ali to je možda od zadnjih 10-20 godina ne više. Dakle, u to staro doba čajna ceremonija čajni obrit je bila jedina situacija kad se na hijerarhiju uopće nije gledalo. I tamo onaj koji je vodio ceremoniju, dakle koji je dao taj obred on se ponašao kao najniži prema svima ostalima, bez obzira što je inače mogao parangu biti neusporedivo, više granga nego oni koji su tamo okolo sjedili i ovako formalno pomalo pijuckali taj zeleni čaj. U knjizi Praznina ispisana je suština puta moje vojne doktrine. Ku je praznina?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 Samuraji su pridonijeli između ostalog i japanskoj umjetnosti aranžiranja cvijeća ikebani. Samuraji su zaslužni za još jedan fenomen japanske kulture, za zen budizam. U Japanu kao prvo zen budizam je bio ne samo bitan, ja bis ako presuda, ne samo za radničku kastu, nego uopće za kulturu Japana sve. Za poeziju, za slikarstvo, za bušido naravno za čajnu ceremoniju, za sve. E sada, kad bi se htjelo nekako reći šta je Zen to naravno ne ide baš tako jednostavno. Čak ni sa japanskom terminologijom, pogotovo ne s našom. Ali, recimo može se nekako negativnom u navodnicima nešto reći da se kaže što sve Zen nije, pa onda on je nešto unutar onoga što je ostalo. Kao ovako, metaforički, što radi klesar kad neki kip radi, onda odbacuje one suvišan kamen pa ono što ostaje to je ono što on hoće. Tak jednostavno naravno nije sa Zenom, ali svakako Zen sigurno nije religija u onom smislu kako se religija svača na zapadu. Kao prvo, budizam uopće, ne samo Zen, nego uopći budizam, nema pojam božanstva, nema pojam Boga. Tako da ako bismo rekli da je budizam religija, onda bi morali reći barem da je to ateistička religija, a to već malo čudno zvuči za naše pojmove. No onda ako idemo dalje, je li filozofija? To je možda malo manje loše, ali ni to nije baš priše dobro. Jer drugčije su vrijednosti u pitanju u filozofija a ukće u zenu. Možda bi bilo najbolje ili najmanje loše, ovako skromnije rečeno, reći da je zen jedan način doživljavanja života, jedan način reagiranja na život i u život. To je naravno vrlo široko i zbog toga nije previše precizno, ali barem nije toliko krivo koliko bi bilo ako se kaže da religija ili filozofija. Japanska kultura puno je dobila i od svog velikog susjeda Kine. Tijekom Kamakura razdoblja od 1192. do 1333. godine, kada je počelo razdoblje klanskih i građanskih ratova i slabljenje carske vlasti, prekomorska trgovina s Kinom u Japan je uz robu dovela i zen budizam. Kultura kineskih dinastije Sung, Yuan i Ming pomogla je u oblikovanju nove, ratničke kulture u Japanu. Taj je proces počeo sa Shikaga Yoshimitsuom na kraju 14. stoljeća, kada je u pet Zen samostana u Kiotu došlo do procvata učenosti i umjetnosti. I kasnja razdoblja u japanskoj kulturi obilježena su Zen budizmom. Zen je u Japan došao, tamo, budizam je došao već u šestom, sedmom stoljeću, ali Zen budizam je došao tamo recimo možda dvanesto, trinesto stoljeće isto iz Kine, preko Koreje. Tu bi se zapravo jako, jako puno moralo govoriti ako bi se htjelo i ole malo više i točnije reći. No kao stav prema životu, već ovo što smo do sada govorili o samoraima imao, odnosu prema smrti i tako dalje. To su sve više manje odrazi zen pogleda, zen svačanja. Jedan moj kolega s fakulteta, on je nekako sažao svoj doživljaj zena, da zen je živjeti u sadašnjosti. Nije ni to naravno sve, ne može se uopće nekako to kratko sažeti, ali to živjeti u sadašnjosti je jako bitno, već ono mislim što sam maloprije spomenuo kakav god posao radio da radili da ste potpuno predani tom poslu, da nema ničega što vas odvraća i što bi onda automatski kvalitetu toga što ćete raditi snizilo. U 30. godinama 17. stoljeća Japan će se potpuno izolirati od svijeta. Ispravo je Tokugava poticao veze s evropskim zemljama zbog razvoja trgovine, ali s trgovcima iz Europe su došli i misionari koji su pokrštavali Japance. Samo pokrštavanje nije toliko smetalo Tokugavu, ali kada su se misionari počeli miješati u politiku, a pokršteni dajmi joj okupljati, Tokugava je promijenio mišljenje o odnosima s evropskim zemljama. Prednosti od trgovine zasjenjeni su ponovno mogućnošću pobune daimyo i obnavljanjem sukoba u Japanu. Na kraju Tokugawa je zabranio dijelovanje misionarima, a njegovi nasljednici na položaju Šoguna prvo Hide Tada, a onda Jemitsu, prekinuli su veze Japana sa svijetom. Godine 1637. izbila je pobuna koja je vladara Japana uvjerila u ispravnost njihove odluke da protjeraju strance i misionare iz zemlje. Godine 1852. američki komodor Matthew Perry dobio je zadatak od američke vlade da otvori Japan stranim, prije svega američkim brodovima. Nakon što je proučio situaciju, Perry je zaključio da se to može napraviti samo ako se Japanu zaprijeti nadmoćnom silom. Godinu dana kasnije Perry je s četiri ratna broda ušao u luku Uraga i zaprijetio da će, ako mu Japanci ne dovedu na pregovore osobu s punomoćima, otvoriti vatru iz topova. Japanci, nemajući prikladne obrane i brodovlja, pristali su na te uvjete. Godine 1854. Peri je s devet ratnih brodova doplovio u luku Edo, današnji Tokio. I tamo je dobio ono što je tražio. Ugovor s Japanom, kojim se ta zemlja otvorila strancima. Mnogi su očekivali da će Japan krenuti kineskim i indijskim putem poraza i poniženja. Ali to se nije dogodilo. Pritisnut stranim nadiranjem, Japan se počeo mijenjati. Za vrijeme takozvane Meiji obnove, razdoblja od 1868. do 1912. Japan će od izolirane zemlje postati jedna od svjetskih industrijskih i vojnih supersila. Značajnu ulogu u tom mijenjanju Japana imali su samuraji. Dakle, samuraji nakon Meiji restauracije, neki su naprosto nestali, propali, a neki su se prilagodili i snašli, i to uglavnom tako da su otišli u neka... Nazovimo to opet našom terminologom, intelektualna zanimanja. Mnogi samoraje su postali vodeći političari međirazdoblje i kasnije još šova. I onda naravno njihovi potlopci, njihovi sinovi. Mnogi su postali istaknuti umjetnici. Mnogi su se istakli u pisanju. Onda neki su naravno otišli u mnogi u tu modernu sada vojsku Japansku, neme u tog ugavaja razdoblju Japanci su nešto jako razumno smislili. Oni su se morali u kratkom razdoblju nadoknaditi za ostatke u tehnologiji za onih 250 godina izolacije koja se tamo nije razvijala. I onda su svaku stvar preuzeli odalek gdje su mislili da je najbolja. Recimo medicinu su preuzeli iz Njemačke, njemački profesori su dolazili predavati na njihova sveučilišta i njihovi studenti su išli u Njemačku studirati. Posljedica toga je da još danas dijagnoze u Japanu se ne pišu latinski, nego njemački. I jedno jak jedni, neki jako popularni momoni protiv kašlja, eukaliptusni se zovu hustenin, hust, njemački znači kašljati. Onda, ustroje vojske su preuzeli od Francuza, brodogradnju od Engleza, vojno naružanje, topove od Krupa, od Njemaca dalje. Sve su oni to tako vrlo, vrlo mudro zapravo napravili. U manje u sto godina oni su dostigli i u mnogim područjima prestigli Zapad. Samurai su se u Japanu održali sve do kraja 19. stoljeća. Neki od njih, poput Kido Koina, Ito Hirobumija i Saigataka Morija, poveli su reforme za obnovu japanske moći. Moto obnove bio je obogatiti zemlju, ojačati vojsku, ali reforme tih samuraja zapravo su pokopale samuraje. Godine 1868. bilo je 2 milijuna samuraja. Godinu dana kasnije, stara hierarhija zamjenjena je podijelom japanskog društva na tri dijela. Samuraji su prvo dobili godišnje mirovine, koje su 1876. godine pretvorene u obveznice. Godine 1871. ukinuti je feudalizam u Japanu. Samurajima je tada zabranjeno da nose mačeve i morali su ocijeći svoje perčine. Mnogi samuraji nisu imali trgovačkog iskustva i izgubili su svoje obveznice. Mnogima se nisu svidjele promjene u međi razdoblju. Uslijedio je nic samurajskih pobuna koje su bile ugušene. Na kraju 1877. Saigo Takamori, samuraj koji je predvodio rušenje Tokugawa Šogunata, koje je omogućilo Meiji obnovu, poveo je zadnju pobunu protiv cara Meiji i njegove vlade. 29. siječnja 1877. skupina Saigovih učenika napala je arsenal i vojnu u luku a Saigo je stao na čelo pobune. 15. veljače Saigova vojska samuraja krenula je na Tokio kako bi caru dala niz žalbi na njegove postupke i postupke njegove vlade. Rat je potrajao 6 mjeseci. Nakon niza poraza Saigo Takamori povukao se s ostatkom svoje vojske u Kagešimu. Na brdu iznad grada utvrdio je svoj zadnji obrambeni položaj. 24. rujna 1877. godine Carska je vojska napala brdo. Saigo je teško ranjen. Prema uputama koje je dao prije bitke, njegovi suborci odsekli su mu glavu. Od četrdeset tisuća ljudi koje je poveo početkom veljače u rat, carskoj se vojsci predalo dvjestotinjak ljudi. I tako je poražena posljednja samurajska vojska. Tu ratničku kastu zamijenila je i pobjedila vojska koja se temeljila na općoj vojnoj obavezi. Za Japance i za japansku književnost posljednji ustanak Samuraja bio je omiljena tema, u kojoj su se jasno vidjeli sukob između dužnosti i osjećaja. Saigo Takamori ušao je u legendu. Sve do kraja 19. stoljeća ljudi u Japanu smatrali su da Saigo Takamori nije poginuo kod Kagešime, već da se samo poukao i da će ponovo dići ustanak Samuraja, Bushido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 Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskoga radija koji su za vas pripremili. Glasmena urednica Milita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojunđić, emisiju snimio Franjo Mužević, a emisiju u i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.